Todellakin. Se on nyt... Mitä? Eka seiska. podcast 7. Taas meni yksi viikko välissä. Ei voi midis. Ei ollut aikaa tehdä. Piti nukkuu vaan koko viikonloppu. No emme mennyt pelkästään nukkunut. Baareissa piti olla illat ja nukkuu. Joo. Tota. Uusi duuni alkanut. <köhön> Ollu... Tämä on mennyt ihan törkeen nopea kaksi viikkoa. Niin törkeästi. Kaikkea uutta asiaa koko ajan ja... Mä en oikeasti, miten rankkaa se on. Ei kumminkin yliopistosta päässyt viime joulukuussa. Mä, no, rankkaasti sanottu vuosi sitten karkeasti. Niin en muista, miten paljon menee energiaa ajattelemiseen, ja lukemiseen ja miettimiseen. Ja sitten kun pitää vielä sen jäsenellä päässä ja kirjoitella ylös, niin hu hu Vähän kuitti jätki, kun tulee himaan. Mutta tosi, tosi hauskaa ja mielenkiintoista hommaa. Meikin lämpää ihan vitusti eikä edes mitä saatana voi nukkua yöt rauhassa ei ole mitään niinku nilkkimeenikin. mut mut hei mitäs tänään tota mulla on taas hyvä musa ja ja mitäs kaikkea sit mulla sit meikki kirjatorilla käy aina pistäydy silloin tällä so, sopivasti matkan varrella niin täällä me nyt kaikki nyt Stacellestadissa käy niin siellä on se kirjatori aina mitä väliin käydä, tsekkaa, että onks mitään hyvää halvalla pari euro kirjaa, niin löysin ihan hyvän hyvä kirjan matkan lukemisen. Luen siitä pätkän ja mitäs vielä, taas hyvää musaa ja oh, en mä tiedä, katsotaan mitä mä keksin. Mitä just luin tosta netistä, niin Somalia ja Etiopia suunnilleen sodassa. Se Etiopia ei dikkaan näistä, kun Somalia pystyy, pystyy tota, näitä islamilaisia oikeus, oikeusmeininkejä. Meksi se ei oikeasti hirveästi perehtynyt siihen, mutta mielestäni aika uskomatonta, että, että miten voi olla, miten voi näin paljon paskaa käydä yhdelle maalle. Että niin kun, siinä oli tulossa, sinä sin, oli mun mielestä viime talvena reilu halva vuosi sitten, sinne oli ihan tulossa jo niin kunno, kunnon hallitus, ja siellä oli niin kuin, rauhanneuvottelut käynnissä ja kaikki. Ja nyt se, ne ei saanut pidetä tai hallitus ei uskaltanut edes tulla maahan, kun siellä oli ne saatana sotalordit. Ja sit jengi kyllästyi niin niihin sotalordeihin, sotalord, että siellä tuli nämä islamistit nappas valla ja sen verran kuri jengi, että ne pisti nämä saatana asehullut kuriin, Omilla aseillaan tietenkin. Ja jengi dikkaa tietenkin siitä, kun saa rauhassa kävellä kadulla eikä tarvitse pelätä, että tulee ammutuksi. Ja nyt on, nyt on niinku Etiopia, mikä ei ole sekään mikään ilmeisesti mikään niinku ihan riemu, riemuvoittovaltiona, mitä tulee Eritrean kanssa. Se on ollut läppää pitkä aikaa jo. Niin se on suuttunut Somalialla Somalialle Eli Pistetään Somalia Somalian, tota, kaikille, Kaikkia somalialaista kunniaksi Ja pistetään Ekana biisinä tulee tota, Semmoinen kuin Knaan Tää on ollut ton Damien Marlin Taustalaulajanakin Silloin omat levyt Ilmeisesti tällä, tässä vaiheessa jo kehissä, Ja kehissä Laita sinne linkitse se Laitetaan yksi, yksi biisin mainoksi, se on fiittaamassa tässä biisissä. Tämmöinen kuin M1. Tuossa on mukana Knaan ja Story James. Biisin nimi on Till We Get There. Meckiskan, kuunnelkaa tätä. Meckiskan hakee sillä aikaa se kirja. On, Till we get there. I wish you the best and that's what When they portray us, they say us savage. Cause we have it blessed, they won't stash it. Cause we fight to the death and manage To make songs of struggle into habits. And damn it, if I don't get even, it's chant down Bobby Love season. Now for you. with my brothers I go back in the day bed. we speak the same language suffer the same dangers cause our children are victims of lead paint chips out in the LA they put the black against the Mexicans old rivalries is throwing up their sets again they put the short against the tall and the old the new pretty soon it's gonna be me against you all the things we've been through and the treated we blew I wish you much success instead Joka biisi toi oli ja Knaani oli fiittamassa, niin M1han Deadpressin toinen jätkä. Ihan hyvä, niin. Ei tule varmaan semmoselta kommareilta sanomista, että soittelen sen biisää ilmaiseksi. Tai jos tulee, niin ihmiset pede. Mitäs? Mulla oli tää kirja. Kirjatorjilta osti kaksi euroa maksaa. Sieltä löytyy välillä ihan helmiä. Tää on tämmönen, tämmönen kun, mitä on islam? Nimeltään tämä on kirjoittanut, kirjoittanut tämmönen jätkä kuin Ta, taharben Ben, Tahar ben ja suomentanut Jaakko Hämeenanttila. Vuonna 1995 tehty. Suomessa 2002. Tämä on, on tämmönen pieni läpyskakirja Mitä tässä on? Olla sata sivua. Ja on niinku, Tässä on niinku vanhempi ukko Nuorelle, nuorelle kundille, että, joka ihmettelee, että mikä, ja häpeä sitä, että on muslimi, ja se sitten kyselee siltä, että, että, että, että, että miksi kaikki muslimit ovat pahoja, ja miksi, miksi hän on muslimi, ja sitten tässä on niin vanha, tai vanhempi ukko selittää sitä, mitä se on, ja helvetti tämmöinen niin yksinkertaisesti kerrottu ja helposti sanottu, niinku semmoisia ja vastauksia, mistä harva tietää, Länsimaissa mitä, mitä islami on, niin kerrotaan hirveän mukavasti ja hauskasti. Ei ole mitään vakavaa luettavaa. Hyvää metroosapivaa. Me, sopiva läpyskä. Ja, ja aloitetaan taas keskeltä, niin kuin asia kuuluu. Kaikki hieno ja korkeatasoinen oli siis arabialaista. Sanotaan vaikka niin, että arabit ymmärsivät sen yksinkertaisen totuuden, että jos tahtoo edistyä, rikastua henkisestä, henkisesti, täytyy ovet ja rajat avata, mennä toisten luo, kiinnostua siitä, miten he ovat kirjoittaneet ja rakentaneet. Arabit tahtoivat kehittyä ja tunsivat siksi tarvetta oppia, mitä muiden maiden aikaisemmat sukupolvet olivat saaneet aikaan. He osoittivat viisautensa sillä, etteivät ylvästelleet, vaan tunnustivat, että oppinut on se, joka alkaajaisiksi myöntää tietämättömyytensä. He lähtivät etsimään muiden kansojen kehittämää tietoa, esimerkiksi Kreikasta. Miksi Kreikasta? Koska kolme luvulla ennen meidän ajanlaskuamme alkua, siis 2400 vuotta sitten, Kreikka oli paikka missä oppineet tutkivat matematiikkaa, astronomiaa, lääketiedettä, filosofiaa. Kreikassako vaan? Persiassa myös, siis nykyisessä Iranissa. Mitä astronomia on? Se tutkii tähtiä ja planeettoja ja niiden asemaa taivaalla. Kiinnostiko taiva Sarabeakin? Kyllä vain, Siltä va sillä valtameriä purjehtivan on tunnettava tähtien asema. Mahdatko tietää? Että ensimmäiset tähtitornit rakennettiin 827, toinen Damaskokseen, toinen Bagdadiin. Eivätkö kreikkalaiset tutkineet tähtiä? Sataluvulla, eli suuri astronomi Claudius Prolemaios, arabit lukivat hänen kirjoituksensa ja jatkoivat hänen tutkimuksiaan. Eniten hänestä innostui Ibn al-Haytham, joka kuoli 1040 hän oli matematiikko, fyysikko ja astronomi. Hän kirjoitti optiikasta tuhat-sivuisen tutkielman, jonka pohjalta läns, läntinen maailma kehitti 1200-1300-luvulla menetelmän maalla ja merellä suunnistamista varten. Mistä optiikassa puhutaan? Kaikesta, mikä koskee silmää ja näkemistä sekä apuneuvoista, jolla voidaan tarkastella sellaista, mitä ei näe paljon silmin. Arabit olivat siis hyviä kaikessa. Muistutan vielä, että heidän voimansa lähde oli nöyryys. He suostuivat oppimaan, eivätkä ajatelleet, että hehän niitä oppineita olivat, ja heidän kulttuurinsa se oli toisia parempi. Mitä nöyryys tarkoittaa? Että vaatimaton, ettei kuvittele olevansa kaikki tietävä, jolle kenellekään ei ole mitään opetettavaa. Marokossa sanotaan, että vaatimattomalla on pieni pää, eli hän ei ole olevinaan. Viisas on se, joka heti tunnustaa, että tietää kovin vähän ja että hänellä on paljon opittavaa muilta. Kerran sanoit, että lääkäri on joissakin arabimaissa al-Hakim, viisas. Niin on. Arabien lääketieteen kehittivät suuret oppineet, siis viisaat. Vanhimman tunnetun sairaalan perusti Harun al-Rashid vuoden 800 paikkeella. Lääketieteen historiasta nousee kaksi suurta nimeä. Alkujaan iranilainen Al-Razi sekä avisenna, joka syntyi Keski-Aasian arvoilla. Avizena kirjoitti arabiaksi lääketieteen kaanonin, viisiosaisen lääketieteen kokoomateoksen, jota lännessä pidettiin arabian tieteen suurimpana saavutuksena. Teos käännettiin latinaksi 1100-luvulla. Se oli lääketieteen opetuksen perusteos Euroopassa aina 1600-luvun lopulla. Näin siinä määritellään lääketiede. Lääketiede on tiedettä, joka tutkii niin tervettä kuin sairastakin ihmisruumista, ja jonka tavoitteena on säilyttää olemassa oleva terveys ja palauttaa kadotettu terveys. Samoihin aikoihin Al-Jahravi-niminen lääkäri kehitti kirurgiaa ja leikkauksissa käytettäviä välineitä. Euroopassa kirurgia alettiin harjoittavasta 1200-luvulla. Viivytys johtui siitä, että kristinusko suhtautui nuivasti ihmisruumin leikkelyyn. Nykyisin väitetään muslimien olevan muista jäljessä, mutta niin ne olivat kristityskin aikoinaan. Nykyisin on tosi vaikea olla muslimi. Miksi sinä sanot noin? En minä, vain televisiossa sanottiin. Tottahan se on. Pieni fanaatikkojen joukko, joka väittää toimivansa islamin suojeluksessa, on saat, saanut aikaan, että muslimit, muslimit ovat joutuneet vieroksunnan ja väärinkäsitysten uhriksi. Mutta ennen kuin jatkan tästä aiheesta, kerron muutamasta muslimista, jotka ovat olleet edellä kaikkia muita. Millä alueella? Esimerkiksi kirjallisuudessa. Olet varmaan lukenut La Fontaine'n eläintarinoita? Tietysti olen. No et tainnut tietää, että paljon ennen La kirjailija Ibn al mugaffa joka eli 700-luvulla, käänsi ja sovitti arabiaksi intialaisia satuja ja tarinoita. Kokoelman nimi on Kalila ja Dimna. La Fontaine luki sen ranskannoksen, joka ilmestyi 1644. Sen ja Aisopoksen satujen pohjalta hän laati omat elämät, eläintarinansa. La Fontainen sadut ovat siis kopioita. Ei. Eihän suinkaan kopioinut. Vaan älykkäänä ihmisenä otti sen, mikä sopi ja kirjoitti sitten ranskan lapsille, Mutta ilman il... Ibn al-Muqafana LaFontanin tarinoita ei ties olisi. Lisäesimerkkejä. Onko Robinson on tarina sinulle tuttu? Me luimme sen koulussa. 1100-luvulla eli mua mies, joka asui Granadassa, Tangerissa ja Marrakeshissa. Hän kirjoitti tarinan Hai Ibn Jakchan. Se kertoo miehestä joka elää yksinään autiolla saarella ja löytää ominpäin elämän perimmäiset totuudet, jotka johdattavat Jumalan valoon, kuten hän sanoo. Sitten Lähisaarelta saapunut profeetta vahvistaa, että uskonnon ilmoittamat totuudet ovat tosiaan samat kuin vi miehen itsensä löytämät. Tioskert kirjoitettiin 500 vuotta ennen Daniel Defon kirjaa. Lisää. Marco Polo on kuuluisen maailman ympäri matkastaan, mutta jo paljon ennen häntä Ibn, Ibn Battuta, niminen ara arabi, joka syntyi Tangerissa 1304, oli kiertänyt maailman kaksi kertaa. Matkapäiväkirjassa hän kertoo kaiken, mitä näki ja kuuli. Entäs vielä? Kompassin, keksiässä, kompassin keksiäksi nimetään usein Italian Amalfissa elänyt Flavio Gioia. Tähän välineeseen, jolla pystyy suunnistamaan maalla ja merellä, hänet tutustuttivat kuitenkin arabialaiset merenkulkijat. Arabilaiset kauppalaivat hallitsivat maailman meriä luvulla Flavio Gioia luki vasta 1302 erästä kirjasta, että arabit olivat kehittäneet suunnistuslaitteen. Arabit ovat siis tehneet paljon keksintöjä, eivätkö he enää keksi mitään? Puhutaan vielä historiasta, niin ymmärrät paremmin muslimi- ja arabimaiden nykyisen tilanteen. Jos muistat, niin kerron, että islam kannusti arabeja matkaamaan kaikkialle, levittämään profeetan sanomaa ja käännyttämään mahdollisimman paljon ihmisiä uuteen uskoon. Niin tapahtuikin. Oman maansa ulkopuolella he löysivät toisenlaisen maailman ja halusivat oppia ja edistää omalta osaltaan ihmiskunnan kehitystä. Mutta käytiin myös taisteluja, ihmisiä kuoli... Islamin sisällä syntyi kiistoja ja ristiriitoja. Kun muslimit valloittivat jonkin maan, he ottivat kristityt ja juutalaiset suojelukseensa. Näiltä kannettiin veroa. Pitikö suojeluksesta siis maksaa? Vähemmistöä verotettiin. Miten niin vähemmistöä? Islamin alueella on juutalaisia ja kristittyjä, joita muslimit nimittivät kirjan kansoiksi, siis joiden uskonnon perustana on pyhä kirja, kuten Koranin muslimeilla. Ei ollut kovin paljon, eli he olivat vähemmistönä. Siksi heidän tuli maksaa valtiolle tietty summa ruumiillisen ja hengellisen turvallisuuden takeeksi. Miksi oli maksettava siitä, että sai elää muslimien parissa? Ehkä muslimit toivoivat saavansa toisuuskoiset kääntymään islami, islamilaisuuteen. Mutta sitäkin kesti vain aikansa. Oli miten oli. Äly, tieto ja sivistys olivat 800-luvulta 1000-luvulle. Leimallista kaikille, mitä muslimit tekivät. Avi Seenan 1980-1037 elänyt. Teoksia opiskeltiin Euroopassa 1600-luvulle asti. Hänen jälkeensä tulivat Al-Farabi, joka laati tieteiden yleisesityksen, sekä Averroes, Ave siinä olikin merkittävä mies. Vielä muitakin merkit. Tärkeämpikä? Niin, koska hän pääsi edeltäjienkin pidemmälle. Hän eli sata vuotta aveseinän ave jälkeen. Hän syntyi Kordobassa 1126 ja kuoli Marokossa 1198. Miksi hän lähti Marokkoon? No, hän oli filosofi. Hän perehtyi kreikkalaisen filosofin aristoteleen oppeihin ja siirsi niiden perinnön länteen. Hän oli myös etevä juristi. Mitä juristi tarkoittaa? Juristien opiskellut oikeustiedettä tai lakia, niitä sääntöjä ja määräyksiä, joilla yhteiskunta perustuu. Niiden perusteella oikeus antaa tuomionsa. Hän siis rakasti tietoa ja oikeutta. Hän yritti yhdistää järjen ja uskon. Millä tavalla? Hän yritti osoittaa, ettei uskon ja loogisen ajattelun tarvitse olla ristiriidassa. Hän sanoi myös, että jotkut käyttivät islamin uskoa omiin tarkoituksensa. Oli ryhmittymiä jotka kieltäytyvät kaikesta keskustelusta ja torjuivat ehdottomasti sen, mitä vierasmaalaisilla olisi ollut annettavana. Syntyi kiistoja. Islamin talo lakkasi olemasta viisauden talo. Averroes puhui siitä julkisesti, mutta Kordoban poliitikot olivat toista mieltä. Hän pakeni ja pyysi turvapaikkaa Marokosta. Niistä ajoista lähtien islamilainen kulttuuri on kantanut fanaattisuuden ja suvaitsemattomuuden tahraa eivät kuitenkaan olleet ainoita tekijöitä, jotka selittivät sen rappeutumisen, vaan koko ristiretkien ajalla oli suuri vaikutus. Kuunnellaas välibiisi. biisi. Katotaan, jos jaksetaan vielä jatkaa. Saas nähdä. Bow Crew ja Bozy. Bozy Remix. Claren, Sacrificing you Brian Dunkleman niggas for hip-hop. Fresh blood for you Necronis. Aaron Trubick. Clarence Dramatic pause, vodka. Sacrificing you Brian Dunkleman niggas for hip-hop. Fresh blood for you Necronis. Fresh blood for Unicron is ready Your bronze metal niggas, it's just a big penny BX official, not impress with ripping tissue Don't change the subject, you real shifty. The issue, check my faces of debt and bad credit Sterling make great glass attitude apparent Sex driving like car crashing. you a belt buckle Break my hand slapping you, say uncle, say uncle Bomb you land the craters and then giggle at the rear view Ever nigga Scrooge, perpetual screw face for all of you Son of Berserk and Astro is evil Russ will ride people? Aaron Trubick Clarence Bodica Aaron Trubick, C.C. Mixta Clarence, Dramatic Force Why not evil? Sacrificing you, We Brian dunking and niggas for hip-hop We are not evil Blood for Unicron, is ready Your bronze metal niggas, it's just a big penny BX official, not impress, your ripping tissue Don't take the subject, you real shifty. the issue Check my faces of debt and bad credit Sterling, make break, glass, attitude apparent. to the parent Sex driving like car crash you a belt buckle Break my hand slapping you, say uncle, say uncle Bomb you land craters and then giggle at the rear view Ever nigga Scrooge, perpetual screw face for all of you Son of Berserk and Astro is evil Russ will writhe, people. Aaron Tubick Clarence Spottica C.C. the Hei, mitä? Taisi unnoittaa tosiaan, että mikä mesta? Mikä mesta? Missä? Missä kaikki hyvä juttu on? Tietenkin ekabini.blogspot.com löytyy tähänkin läppää kaikki parhaat linkit ja koko viikon ja kunnon paskaa, että voi tuhlaa lounastauot ja tehokkaan työa ja katsomaan videoita ja typeriä kuvia ja linkkejä. Siellä on muuten hyvin Vloggausvinkkejä kanssa. Tjekka, tjekka. Jatketaan. Eli, tämä on. Taharben. Cello. Cello. Tota, kirja. Mitä on islam? Kaksi euroa maksaa. Mitä rappautuminen tarkoittaa? Kun jokin alkaa muuttua huonommaksi. Heikentyä, mennä alamäkeä sen sijaan, että menisi eteenpäin, puhutaan rappeutumisesta. Esimerkiksi talo, jota ei pidetä kunnossa, josta ei välitetä, joka jää asumat asumattomaksi, rappeutuu. Kaikki lakkaa toimimasta, hajoaa. Sivilisaatio on kuin suuri talo, jos perusta on vankka, jos seinät on rakennettu hyvästä kivessä, kivestä. Kivestä. Jos asukkaat kohentavat, kaunistavat, tuulettavat sitä, se pysyy kunnossa. Minä tietysti yksinkertaistin, mutta sivilisaatio muodostuu kaikesta tiedosta, taidosta ja kokemuksesta, jonka edeltävät sukupolvet ovat jättäneet seuraaville säilytettäväksi ja rikastutettavaksi. Siitä on pidettävä huolta kuin vanhasta kaunista talosta. Onko arabialainen kulttuuri sitten jätetty oman onnensa varaan? kulta jälkeen se. Koki iskuja. Ensiksikin, koska suuren talon sisällä syntyi eripuraisuutta. Kalifit alkoivat kilpailla keskenään. Johtomiesten ruokahalu kasvoi. ja lakkasivat ajattelemasta yhteistä hyvää ja asettivat itsekkäästi oman välit välittömän etunsa kaiken muun edelle. Bagdadin ja Gordoban kalifaatit olivat sunnalaisia. Eli noudattivat profeetan klassista traditiota, kun taas Kairan Fatimidi-kalifaatti oli shialainen, eli kannatti alia. Mitä erimielisyyksiä. E, mitä erimielisyyksistä seurasi? Vuodesta 1055 lähtien kalifit turvautuivat nykyisen Turkin alueelta saapuneisiin palkkasotureihin, seljukkeihin, alueitaan puolustaessaan. Seljukit. Estivät esimerkiksi kristittyjä pääsemästä Jerusalemin pyhille paikoille ja vainosivat heitä ja ottivat vähitellen myös poliittisen vallan. Mitä silloin tapahtui? Paavi Urbanus II. käytti arabimaailman jakautumista, erimielisyyksiä ja palkkasottorujen tuloa hyväkseen ja käynnisti ristiretket muslimeja vastaan 1996–1999. Aluksi hän lähti auttamaan Byzantin keisaria jonka pääkaupunkia Konstantinopolia seltsjukki-muslimit muslimit uhkasivat. Mutta sitten kristittyjen sotajoukot alkoivat taistella oman laskunsa. Mistä sana ristiretki tulee? Sanasta risti. Ristihän on kristittyjen tunnus, koska Jeesus ristiinnaulittiin. Se on muuten hyvä läppä. Onko se jengi koskaan kellonut, että jos, on, jos Jeesus olisi vaikka laitettu säh, sähkö. Tai, tai annettu mikä tää liitolin teksti on ruisku, olisi kaulassa, niin jengi kaulassa niinku joku sähkötuoli roikkumassa. Ei ole mun idea, vaan okay, Keirush vani, The Cheatcherin. Ristitretki tarkoittaa, että lähdetään kristinuskon nimissä kukistamaan niitä, jotka vastustavat sitä tai yrittävät estää sen leviämisen. Siihen aikaan islam levisi leviämistään ja kunnostautui kaikilla saroilla. Aseistautuneet kristityt tekivät kaikkiaan kahdeksan retkeä, viimeisen 1223. Katoliset ruhtinaat valtaisivat Gordoman 1236 ja Sevillan, se Sevilla 1248. Arabian muslimisivilisaatiolle se merkitsi poliittista ja sotilaallista tappiota. Vain Granada piti puolensa. Se oli islamilaisen kulttuurin viimeinen tyyssiä Euroopassa. Espanjan katoliset hallitsijat saivat Granadan haltuunsa 1492. Siihen päättyi yksi aikakausi ja merkittävä sivilisaatio. Maailma muuttui. Christopher Columbus löysi muuten Amerikan samana, samana vuonna. Miten Andalusian muslimille kävi? Andalusiassahan oli juutalaisia ja muslimeja. Heidät täytti pois Espanjasta. Mä muuten, mistäköhän se oli, se on varmaan lingvistin kirjasta, siitä rasismihistoriasta kertovasta kirjasta, niin siinä määriteltiin rasismin alku just niin tähän Espanjan tapahtumiin. Heidät täytti pois Espanjasta. Niille, jotka tahtoivat jäädä, sanottiin, että tällään kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehtoa, kastet tai kuolema. Mitä se tarkoitti? Heidän oli käännyttävä kristinuskoon tai kuoltava. Moni valitsi katolisen uskon. Mutta vaikka he kääntyivätkin, heitä vainottiin. Sillä syvällä sisimmässään he eivät luopuneet uskostaan. Heitä sanottiin maureiksi. Heitä vainottiin ja vietiin suurin joukoin pois Espanjasta. Näin toimi inkvisitio. Se päättyi. 22. päivä syyskuuta 1609. Katolinen Espanja muuten otti omakseen kaiken, minkä arabit olivat tuoneet mukanaan, lausumatta kiitoksen sanaa. Yksi niistä, jotka pakenivat Granadasta katolisten vainotta valloittaessa alueen takaisin, oli maantieteilijä Leo Afrikaanus, oikealta nimeltään Hassan al Punnitsia. Hän asui monta vuotta Roomassa, paavi Leo X. 1518 luon. Hän opetti arabiaa ja italiaa, toi Paavin hoviin arabiaksi käännettyjä kreikkalaisia tekstejä, jotka sitten käänsi latinaksi. Hän oli idän ja lännen yhteisymmärryksen symboli. Mitä ta tapahtui muslimeille ja arabeille? Arabi maailma eristyi. Kaupankäynti Euroopan kanssa kiellettiin. Islamilaista filosofiaa opetettiin eurooppalaisissa yliopistoissa, mutta se jäi polkemaan paikoilleen, koska sitä lakattiin opiskelemasta arabialais, arabialais maailmassa. Mitä sitten opiskeltiin? Sen sijaan, että olisi perehdytty filosofian, joka ohjaa ajattelemani järjestelmällisesti, kyseenalaistamaan ja pohtimaan syvällisesti, joka avaa monia erilaisia horisontteja muiden kansojen ajatteluun, opetettiin islamilaista uskontoa ja vain sitä. Mutta uskontohan tarkoittaa uskomista, eli pohtimisen ja kyseenalaistamisen hylkäämistä. Ovet ulkoa, ulkomaailman suljettiin, eristäydyttiin, keskityttiin itseen. Se merki, merkitsi köyhtymistä. Arabian ja muslimien maailmalla se oli kohtalokasta. Muutos tapahtui vähitellen, mutta me, nä, mutta me näemme nyt tuloksen. Hävinnyt osapuoli tuntee tappion vaikutukset pitkään nahoissaan. Niin, voisi ottaa opikseen tostakin. Ovet auki vaan ja oppikaa muilta kansoltaan eikä saatana vaan arvostaako. Mitä tapahtuu 1500-luvun ja meidän aikamme välillä. Paljonkin. Mutta yritetään miettiä, mistä johtui, että islamilainen maailma vähitellen heikkeni. Mitä heikkeentyminen tarkoittaa? Sitä, että taso laskee ja laatu huononee. Sairaastakin voidaan sanoa, että hänen tilansa heikkenee. Tai jos näkee huonosti, voi sanoa, että näkö heikkenee. Jos kuulee huonosti, että kuulo heikkenee. Se on samanlaista kuin rappeutuminen. Vajutaan hitaasti alemmas. Mistä heikentyminen johtui? Ruhtinaat kannustivat tiedon kartuttamiseen, teosten kääntämiseen, oppineiden tapaamisiin, filosofisen vapauteen ja tukivat sitä kaikin tavoin, myös rahallisesti. Avoimuus ja vastaanottavaisuus auttoivat ymmärtämään maailmaa. Se oli tarpeen, jotta voitiin hallita laaja valtakunta, jossa asui muitakin kuin arabialaisia kansoja. Kun ruhtinaat alkoivat kiistellä keskenään, oppineet ja filosofit menettivät niin poliittisen kuin taloudellisenkin tuen. Mainitsi joku merkittävä arabioppinut tuolta ajalta. Jos pitäisi muistaa vain yksi nimi, niin viimeinen suuri arabioppinut, oppinut jonka kirjoittamalla teoksella on ollut yleistä merkitystä. Oli nimeltä ibn Khaldun. Häntä sanotaan sosiologian lisäksi. Sosiologia tutkii, kuinka ihmisyhteisö rakentuu ja kuinka se toimii. Ibn Khaldun eli Pohjois-Afrikassa 1332-1406. Hän tutki arabien ajattelu- ja toimintatapaa. Hän tarkkaili ja arvostelikin heitä. Hän avasi tien kritiikille ja muutoksille. Hän varoitti kalifeja siitä, mitä tapahtuu, jos epäpätevät ottavat uskonnonopetuksen haltuunsa ja johtavat sen varjolla ihmisiä harhaan. Hän vastusti sitä, että moskeijoissa opetettiin muutakin kuin Korania. Hän näki jo tuolloin, miten vaarallista on käyttää islamia sellaisiin tarkoitusperiin, joilla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Hän oli näkijä. Hän osoitti, että ilmasto voi vaikuttaa ihmisen mielentilaan ja ajatustapaan. Vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa tuli älykkäitä ja avaramielisiä ajattelijoita, jotka Ibn Khaldunin tavoin kehottivat reformoimaan, eli uudistamaan islamia. Millä tavalla? Kun uskonnon yhteydessä puhutaan uudistuksista, se tarkoittaa, että uskonnon harjoittamisen sääntöjä ja tapoja muutetaan. Voiko islamin uskossa muuttaa jotakin? Perusarvoihin ja käsitteisiin ei kosketa. Mutta uudistuksia voi tehdä, vaikka pitääkin kiinni uskonnon perusteista. Uudistaminen va vaatii kuitenkin rohkeutta ja sitkeyttä. Muistamisen arvoisia nimiä ovat afganistanilainen teologi Jamal al-Din al-Afghani, al al al joka kuoli 1897, sekä egyptiläinen Muhammad Abduh joka kuoli 1905. He puhuivat keskustelun, suvaitsevaisuuden ja ennen kaikkea moderniin maailman sopeutumisen puolesta. He sanoivat, että ei pitä, pitänyt hyväksyä sokeasti sitä, mitä vanhat opettajat pitivät oikeana tapana harjoittaa islamia, sillä ajat olivat toisenlaiset kuin islamin syntyessä. Muuttaakseen asiat muslimimaissa he vetosivat Koranin jakeeseen, jossa sanotaan, Jumala ei muuta kansan kohtaloa, ennen kuin se itse muuttaa luontonsa. 13. 13. Mä en tiedä, onks nämä jotain, ja 11 jae. Se tarkoittaa, että jos muslimeita katsotaan nykyisin karsaasti muualla maailmassa, se ei aina ole muiden, toisuuskuvaisten vika. Muslimien on päätettävä muuttaa se, mikä heidän yhteiskunnassaan on huonoa tai viallista. Vaikka toisuskoiset ovatkin tehneet pahaa islamilaisille kansoilla, ei heidän niskoille voi sälyttää kaikkea, mikä muslimimaissa on huonosti. Kummallakin puolella on vastuunsa. Ristiretkistä ja ajoista on kauan. Jos, jos, jos jotkut musliminuoret ovat valinneet fanaattisuuden ja väkivallan, on heidän kasvatuksensa mennyt vikaan. Heidät on jätetty tietämättömien ja häikäilemättömien käsiin. Heitä ei ole osattu ohjata rakastamaan kehitystä, kulttuuria eikä elämää. On annettu köyhyyden lisääntyä ja luku- ja kirjoitustaidon vähentyä. On pelätty vapautta ja päästetty lahjonta ja epä epäoikeudenmukaisuus rehottamaan rauhassa. Silloin nuoret ovat turha turvautuneet uskontoon, jota eivät kunnolla tunne. He ovat kulkeneet harhaan, kuten Korani sanoo. He ovat erehtyneet. Pahan alkujuuri ei aina ole muissa. Millainen on häikäilemätön ihminen? Sellainen, jonka omaan tuntoa mikään ei kaiherra. Jos kunnon ihminen rikkoo vaikkapa lakia, hän tuntee mielessään kuin pienen hiakan jyväsen, joka estää häntä nukkumasta. Häikäilemätön ihminen nukkuu minkään vaivaamatta. Hän välittää vähät siitä, että jokin periaate jää noudattamatta. Mun mielestä mä en ole ihan loppuun lukenut tätä kirjaa joitakin voi pari duunimatkaa vielä jäljellä. Mun mielestä vai on vaikka oikein yksinkertaisesti lapselle kirjoitettu, niin mun mielestä siinä on ihan hyviä läpi tuommoisia. Tai yleensä yksinkertaisesti ja yksinkertaisesti sanotut asiat, niin on usein niitä parhaita parhait läppiä, että ei, se on taas sitä tiedemaailmaa, että asiat pitää vääntää, vääntää niin kuin mahdollisimman monimutkaiseksi. Että se on niin kuin, menee salatieteen puolelle, ettei tavalliset ihmiset tavalliset Että ei kukaan niin muu ymmärrä sitä, ellei ole joku terminologia hallussa. Ja se on ihan periseestä. No, yliopistossa on, tai en mä tiedä onko sitä enää, varmaan vieläkin. Aika monessa paikassa on sitä, että halveksitaan sitä, että avataan niin näitä tieteellisiä uusia tutkimuksia, tehdään tämmöisiä niin kansantajuisia kirjoituksia niistä, joita on helpompi lukea. Et se on jotenkin huonoa ja halveksittavaa, niin kuin, vähän niin kuin tieteen mediahuorausta. Mutta ei se ole sitä, että jos, jos tieteessä tulee uutta tietämystä, niin se ole niin just mitä kansalle pitäisi tai niin ihmisille pitäisi tarjoa. Että on niinku uusia, koko ajan kehittyy ja, niinku, et jos on vaan sitä, että et, niinku helppotajuiset kirjat on sit, sitä niinku populaarikulttuuria tai sitä, että ihmiset käy koulut ja sen jälkeen ei saa niinku mitään irti enää. Mitä muuta ei tarjota enää sen jälkeen, niin suuri osa ihmisistä ajattelee lailla kuin silloin, kun ne kävi koulussa. Eli mitä jos mä olisin nyt peruskoulussa käynyt, niin siitäkin nyt olisi jo mitä vittua. Ihan vittu liian kauan. Mut kirjasto kirjastot on olemassa ja... Mut sit on myös Big Brother, Ja kumpi voittaa? En tiiä. No, meikki lämpää tommosesta pikku lueskelusta. Tänään meni muuten autolla, autolla duuniin. Mun käsi tää julkisella joku, jos mä lähden, niin tommonen, mitäköhän sanois, kävelymatkat mukaan, niin 40 saa. Mä menin tänään autoon, mun piti faijaa auto palauttaa, oli lainassani. vei auto, mulla meni 45 minuuttia samaa matkaa aamulla. Ihan vituspe, mä en iku niinku miksi ihmiset menee auton Jumitta, Jumittaa jossain vitun ruuhkassa sen ajan, kun voi niinku lueskella kirjoja ja kuunnella musaa. No, päättäkö itse. Mitäs, hei, mikä puuttuu vielä? Tietenkin yksi biisi ja sit puuttuu viikon mietelause. Mitäköhän me tänne, tällä viikolla? Onkohan se seuraavalle viikolle vai kahdelle viikolle? Jos sulla oikea kinkkinen kysymietelause, niin voisi sitä miettiä parikin viikkoa. No, musa-aika. Tää on jizz. D, Z, I, Z. Get up and down. Kunnallakaan siitä ja viettikää mikä on mietillä se nimittäin. <tos> Whoever wanna to get hurt, perk up, work up, go no way to the ball, slurp up some earth and jerk, what is the problem now, why you stand and rap, let's get up and get down, get up and get down, move around with me. Get a whole bottle of Crown with me. Don't matter what they think Dog, we all drink, so pour a little more and get down with me. You see me oozing through the back streets, thick ass chick in front and a few in the back seat. And I ain't nothing but an ass cheek athlete. Tighten up the switch as the police pass me. Go ahead and ask me how the task team harassed me last week. Yep. I was in it for a minute, then it happened. But I ain't wanna let the jaw start flapping, man. And I ain't to act like the man. I can't act what I am. I rap like Saran. Back again, back to the den. Back to making this music, keeping you moving. So spark with me as I bring the track. Walk with me, walk with me, bring the music back. You can find me at the ball with the flu is at. Got you looking at a player like, who is that? Yo. Whoever wanna get perk, perk up, perk up your way to the ball. Slurp up some irk and jerk. What is the problem now? Why you standin' around? Let's get up and get down. Get up and get down, do around with me. Come and get a whole bottle of crown with me. Don't matter. What They thinking all we all drink. Yeah, so pour come a on. little more and get down with you. I'm irking, jerking, vodka slurping. My pocket's hurting, can't stop the perking. Hop in the suburban, hop in the urban, smoking, hoping I'm not with them cops is lurking. But I'm not a burden. I'm a toxic surgeon, often serving virgins and talking, slurring. 'Cause I'm hot like a turban on top of a Persian. They tell me not to stop 'cause whatever I rock, working. I spit so hot I start burning. Goldie grabbed a hold of my cock. She must have been sold. So I need a shot of surgeon. You wanna sing along with the song? Learn the words in. I know they turn and turn and like a whirlwind. But you can learn them first. Don't have to be perfect. It don't matter if you skinny or fat like Eddie Murphy when he played Sherman. Get down and just work it. Who's that? Who's down, the down the boulevard. Mac who? Mack in the coolest car. Come on, Got the whole crew going through the ball. Get used to the flow. I'm the newest star. Who's that Ooh, down, down the, the boulevard, Mac, who? Mac in U. the coolest car? Come on, got the whole crew going through the bar. Get used to the flow, I'm the newest star. Whoever wanna get perk, perk up, perk up, up, your on. way to the ball, slurp up some irking jerk. What is the problem now? Why are you standing around? Just get up and get down. Get up and get down, do around with me. Come and kill a whole bottle of Crown with me Don't matter what they think, it all we all drink So pour a little more and get down with me Siinä oli Giz. Get up and down. Mitäs? Mietä lausetta jäljellä. Mut sitä ennä. Pitäkää hauskaa viikkoa. Tulkaa Tsiigaille linkkeen. Ekabini.blogspot.com Käykää Tsiigaille. Tuolla on paljon hyviä suomalaisia podcasteja muuallakin. Pod, Podcasthakemisto.org tai info. Löytyy siitä meikki se sivupalkista. Käykää katsoa. Siellä on ihan hyvä meininkiä muillakin. se on vasta aloittelemassa, mutta on ole paljon pidemmällä tehnyt pitkää tätä. Mutta mut, mietin lausetta kehi. Mitäs? Mikä ihme? Siis tää on oikeesti. Mä en tajua miten joku pystyy... Siis tämmösiä... sillä tämmöstä ei avaudu kerralla. Pitää kuunnella koko show toiseen kertaan ennen kuin tajuu tän ensi kertaa... Peace. She was beautiful. She was young. She was innocent. She was the greatest piece of ass I ever had, and I've had them all over the world.